Armadik fejezet Steve Lang ámélkodással vegyes diadalérzettel tért vissza Taxin a Century house -ba. Abban a reményben hívta meg ebédre a tudós arabistát, hogy egy bizonyos feladatra beszervezi, erről továbbra sem mondott le, és kuvait problémáját csak a amolyan bebelegítésként hozta fel. A több éves tapasztalat megtanította rá, hogy olyan kérdéssel vagy kéréssel indítson, amelyet a kiszemelt egyén képtelen megválaszolni vagy teljesíteni, csak ezután térjen rá voltaképeni témájára. Az a meggondolás vezette, hogy a tudós, megrendülve az első kéréstől, amelyet esetleg elutasít, már csak önérzetből is sokkal hajlandóbbnak mutatkozik ráállni a másodikra. Dr. Martin meglepő közlése válasz volt egy aggályos kérdésre, amely előző nap merült fel a Century House egyik magas szintű tanácskozásán. Akkor mindenki úgy vérte, mindez teljesíthetetlen vágyálom csupán. De ha az ifja Martinnak igaza van, egy fivér, aki még nála is jobban beszél, arabul és már eleve a különleges légiszolgálat tisztje, vagyis hozzá van szokva a mélységi felderítéshez. Érdekes, felettébb érdekes. Visszatérve Leng azonnal benyitott közvetlen feletteséhez, a közelkeleti ügyek irányítójához. Az egyórás beszélgetést követően mindketten felmentek, hogy tárgyaljanak a két főnök helyettes egyikével. Az angol titkosszolgálat röviden SIS, közismertebb, pár pontatlanabb nevén MI6, még az állítólagos, nyílt kormányzat időszakában is rejtett szervezet maradt, amely szigorúan őrizte titkosságát. Létezését hivatalosan alig néhány éve ismerte el az angol kormány. És 1991-et írtunk már, mikor ugyanez a kormány nyilvánosan megnevezte a szervezet főnökét, amit a benfentesek többsége ostoba és meggondolatlan lépésként könyvelt el, hiszen mindössze azt érték el, hogy a szerencsétlen flótásnak attól kezdve a dolog teljesen fölösleges következményeként közpénzekből fizetett testőrökre volt szüksége. Néha ezzel jár egy-egy politikai hóbort. Az SIS alkalmazottai sehol nincsenek egy helyen felsorolva. Köztisztviselőként szerepelnek bizonyos minisztériumok személyi állományában, főként a külügyminisztériumében, amelynek égisz alatt a szolgálat tevékenykedik. Költségvetéséről nem vezetnek könyvelést, mint hogy az összeg egy tucat különféle minisztérium költségvetésében van elrejtve. Még rozzan főhadiszállását is államtitoknak tartották évekig, míg világosan nem vált, hogy minden londoni taxisofőr, ha azt mondják neki vigye utasát a Century Houseba, így válaszol. Mármint, hogy a kémtanyához, uram? Ezen a ponton mindenki kénytelen volt elismerni, hogy ha már a londoni taxisok is tudják, hol van, akkor a KGB előtt se lehet titok. Bár nem olyan híres, mint a CIA, Sokkal a kisebb és a pénze is jóval kevesebb, a cég mégis rangot vívott ki magának a barátok és ellenségek körében, elsősorban az áru, a titkosan szerzett információ minősége miatt. A világ jelentősebb hírszerző ügynökségei között csak az izraeli Mossad kisebb és kiismerhetetlenebb nála. Ellentétben a sajtóban számtalanszor megjelent téves elnevezéssel az SIS-t irányító szemét nem főigazgatónak, hanem hivatalosan is főnöknek hívják. Főigazgatója testvérszervezetüknek, az MI5-nak, vagyis a Nagy-Britannia határain belüli kémelhárításért felelős biztonsági szolgálatnak van. Házon belül a főnököt egyszerűen c titulálják, ez kézenfekvő módon a chief rövidítése kellene, hogy legyen, de nem az. Minden idők legelső főnöke Sir Mansfield Cumming admirális volt, s a C, a rég elhúnyt úriember családi nevéből ered. A főnök alatt két ügyvívő főnök áll, utánuk öt főnök helyettes találunk. Utóbbiak feladata az öt ügyosztály irányítása, a műveleti, ők gyűjtik a titkos információkat, az értékelőjé, akik igyekeznek értelmes képet alkotni az információból, a műszakiaké, ők felelősek a hamisokmányokért, okmányokért, minikamerákért, titkos írásért, sűrített kommunikációs formákért, továbbá mindenféle fém, húzal, stb. szerkentyűért, amely lehetővé teszi, hogy egy ellenséges világban bárki törvényellenes dolgot cselekedhessék és baj nélkül megúszza, az adminisztrációé, fizetések, nyugdíjak, alkalmazotti népsor, költségvetési könyvelés, jogi iroda, központi nyilvántartás, stb., és a kémelhárításé, mely szüntelen vizsgálatok és ellenőrzések révén igyekszik megvédeni a szolgálatot az ellenséges elemek befurakodásától. A műveleti ügyosztályhoz tartoznak a világ különböző régióit, nyugati félteke, szovjet Afrika, Európa, közel-kelet és ausztrál felügyelő irányítók, valamint egy kisebb összekötő iroda, azzal a kényes feladattal, hogy megpróbáljon együttműködést képíteni a baráti ügynökségekkel. Az igazat megvalva az egész korán semmilyen rendezett, ami angol a sose egészen rendezett, de láthatólag mégiscsak eljár tengelyén. 1990 augusztusában a figyelem középpontjában a Közelkeleti keleti szekció azon belül is az iraki állt, akikre a Westminster és a Whitehall egész politikai és bürokratikus világa egy lármás és kellemetlen rajongóhat szenvedélyével csapott le. Az ügyvívő főnök figyelmesen végighallgatta a Közelkeleti ügyek irányítójának, valamint etérség műveleti vezetőjének beszámolóját, és közben többször is bólintott. Az elmondottakban vélte, feltehetőleg nagyszerű lehetőségre rejlik. Nem mintha nem érkezett volna hír Kuvaidból. Az első 48 órában, mielőtt az irakiak megszüntették a nemzetközi telefonhívásokat, minden angol vállalat, amelynek Kuvaidban kirendeltsége működött, telefonon, telexen vagy faxon kapcsolatba lépett helyi képviselőjével. A kuwaiti Nagykövetség rémtörténetek tömegével igyekezett hatást gyakorolni a külügyminisztériumra, országa azonnali felszabadítását sürgetve. A probléma csak az volt, hogy a főnök gyakorlatilag egyetlen információt sem tudott száz hitelesként tálalni a kabinetnek. A megszállást követően kuvait egyetlen hatalmas trágyadombá vált, ahogy ezt a külügyminiszter hat órával korábban marógúnyjal megjegyezte. Mostanra már a kuvaiti brit nagykövetség is teljesen az épület falain belülre reket szinte eltűnve a tűhegyes Kuvai Towers árnyékában, és innen próbálta egy meglehetősen elnagyolt lista alapján telefonon elérni a helyi brit állampolgárokat, hogy helyzetük felől érdeklődjék. A rémült üzletemberek és mérnökök beható értesülései abban merültek ki, hogy elszorta a lövöldözések hallhatók. Mondhatná végre már valami újat is, kommentálták az információk egy gyöngyszemeit a Century House-nál. No már most valaki a helyszínen, Ráadásul egy mélységi felderítésben gyakorlott, titkos akciókra kiképzett ember, aki megjelenésében arab, ez feletté bizgalmasan hangzik. Eltekintve néhány kézzelfogható, biztos értesüléstől arról, hogy mi az ördög zajlik a színfalak mögött, végre alkalom kínálkozik megmutatni a politikusoknak, hogy a century mégsem henyél. William Websternek pedig odát a CIA-nél az elképedéstől akadjon torkán az ebéd utáni ment a cukorka. Az ügyvívő főnöknek már nem csak illúziói voltak Margaret Thatchernek, az eszélyesz iránti szinte gyermekien önfelett háláját illetően, azóta az emlékezetes 1980 májusi délután óta amikor az alakulat emberei sikeresen kifüstölték a terroristákat a londoni iráni nagykövetségről. A vaslédi az egész estét az alakulat laktanyájában töltötte az Albany Street-en, viszkitiszogatott és érdeklődéssel hallgatta a vakmerő tetteikről szóló történeteket. Azt hiszem, szólalt megvégül az ügyvivő, váltok néhány szót a különleges erők igazgatójával. A különleges légiszolgálat, SAS, ezredének hivatalosan semmi köze az SAS-hez. Egészen más a szolgálati út. Az aktív 22. SAS ezred szemben a tartalékos 23. SAS ezreddel egy egyszerűen Stirling körzetnek nevezett laktanyában állomásozik Herford város határában, Nyugat-Angliában. Parancsnokának a különleges erők igazgatója felettese, akinek irodája London nyugati részén egy kiterjedt épület együttesben található. A tulajdonképpeni iroda egy egykor előkelő, most arra szinte áthatolhatatlanul sűrű álványerdő borította, oszlopos épület legfelső emeletén van, nyúlketrecekre emlékeztető szűk kis szobák karéjában, amelyeknek siválsága jól álcázza az itt tervezett akciók jelentőségét. A különleges erők igazgatója, a hadműveletek igazgatójának egy tábornoknak az irányítása alatt áll, akinek felettese a vezérkari főnök, egy még magasabb rangú tábornok, a vezérkar pedig a Védelmi Minisztérium alá van rendelve. Az SCS elnevezésében a különleges jelző nem ok nélkül szerepel. Az SCS mindig is titkosan működött, amióta David Sterling 1941-ben megalakította a Nyugat-Szaharában. Feladatai között szerepelt a mélységi behatolás, különös tekintettel az ellenséges hadmozdulatok körvonalazására és megfigyelésére, a akciókra, gyilkosságokra és általános pánikkertésre, terroristák hatástalanítása, túlszok kiszabadítása, szoros védelem, vagyis a magas rangúak testőri védelme és a külföldi kiképzések. Más elitalakulatokhoz hasonlóan az SZS tisztjei és a legénység társadalmilag visszavonultan élnek, munkájukról kívülállókkal tilos szót ejteniük, nem fényképeztethetik lemagukat, és csak ritkán bukkannak elő az ismeretlenség homájából. Minthogy azonban a két titkos szervezet tagjainak életvitele között sok a hasonlóság, az SAS és az SCS emberei legalábbis látásból ismerik egymást, és a múltban több alkalommal is együttműködtek egyrészt közös akciókban, másrészt úgy, hogy a hírszerzés egy-egy különleges feladatra kölcsönkért az ezerettől specialistát. Valami ilyesmi járhatott az SIS ügyvívő főnökének a fejében, aki előzetesen engedélyt kért a látogatásra Sir Kolintól, a főnöktől, amikor aznap este nem sokkal napnyugta után egy pohár finom maláta viszkit fogadott el J.P. Lavett dandártábornoktól az SIS titkos londoni főhadiszállásán. A Londonban folyó lázas megbeszélések és csöndes töprengések mit sem sejtő alanya ezen közben sok-sok kilométerre arrébb egy másik laktanyába hajolt a térkép fölé. Az elmúlt nyolc hét folyamán ő és tizenkét kiképzőtízből álló csapata a Zaid bin Szultán magántestőrségének kijelölt körletben lakott Abu Hasonló feladatot az ezred korábban is végzett már. Az öböl nyugati partján minden irányban a délre fekvő ománi szultánságtól egészen a legészaki Bachreinig apró szultánságok, emírségek és sejkségek hosszú sora húzódik, ahol évszázadokon át szüntelenül kibejárkáltak az angolok. A szerződéses államok, a mai Egyesült Arab Emírségek nevüket onnan kapták, hogy Nagy-Britannia egykor szerződést írt alá uralkodóikkal, amelynek értelmében, kereskedelmi előjogok fejében a királyi haditengerészet megvédelmezi őket a kalóztámadásoktól. E kapcsolat töretlenül fennáll, a térség uralkodóinak többsége pompás testtörségi egységekkel rendelkezik, amelyeket a szoros védelem bonyolultabb fogásaira az ideküldött SZSZ kiképző csapatok oktatnak. Persze nem ingyen, a képzés költségeit a Védelmi Minisztériumok küldik meg Londonba. Mike Martin őrnagy embereivel körülvéve a kantin asztalán kiterített hatalmas térképet tanulmányozta, amely az öböl térséget és a közelkelet nagy részét mutatta. 37 évével a jelenlevők között korán sem ő volt a legidősebb, két őrmestere is a 40 taposta már, kemény, szívós és belevaló katonák, akikkel bármelyik húsz évvel fiatalabb társuk reménytelenül vette volna fel a versenyt. Akad itt valami a számunkra, főnök? kérdezte az egyik őrmester. A kis létszámú alegységek egymásra utalt tagjaihoz hasonlóan a különleges légiszolgálatban is általában keresztnevükön szólítják egymást a katonák, ám a tiszteket az alacsonyabb rangúak rendszerint főnöknek hívják. Nem tudom, felelte elgondolkodva Martin. Szaddám lerohant a kuvaitot. A kérdés a következő: szándékában áll-e önszántából kivonulni? Hanem, felhatalmazását adja az ENSZ arra, hogy fegyveres erővel kényszerítsék távozásra? Ha így lesz, akkor azt hiszem ebben nekünk is jut valami szerep. Remek! Nyugtázta a választ elégedetten a kérdező, és az asztal körül álló hat ember egyetértően bólogatott. Sok idő telt már el azóta, hogy utoljára részt vettek egy igazi adrenalin szintet emelő harci akcióban. Az ezredben négyféle alapképzettség létezik, minden újoncnak el kell sajátítania egyet. Vannak a szabad zuhanók, akik nagy magasságú bevetésekre specializálódtak, a hegyi csoport, akik elsődlegesen a sziklás, meredek hegycsúcsok alkotta terephez szoktak, a páncélos felderítők, akik lecsupaszított, nehéz fegyverzettel felszerelt lendróvereket vezetnek és manővereznek főként nyílterepen, és a két éltőek, a kenuzásban hangtalanul sikló felfújható csónakok kezelésében és búvárfeladatokban feladatokban jártasak. 12 fős csapatában Martinnak négy ejtőernyőse és négy páncélos gépkocsizója volt, Utóbbiak a sivatagi terepviszonyok közötti gyors rajtaütés és ellentámadás alapelveire oktatták az Abuzabiakat. Továbbá, mint hogy Abuzabi az öböl partján fekszik, négy búvár is. Speciális tudások mellett az SZSZ tagjainak a többi három területet is a cselekvőképesség szintjén kell ismerniük, hiszen bármikor szerepcserére kényszerülhetnek. Ezen kívül sok minden mást is tudniuk kell: rádiózást, elsősegélynyújtást, nyelveket. Az alapvető harci egység négy főből áll. Ha közülük bárki kiesik, feladatát a többiek villámgyorsan szétoztják egymás között, legyen szó akár a rádió működtetéséről, akár elsősegényújtásról. Képzettségük szempontjából messze kiemelkednek a hadsereg többi alakulata közül, s minthogy gyakran utaznak, a világnyelvek ismerete alapkövetelmény. Az angolon kívül minden katonának el kell sajátítania egy nyelvet. Évekig az orosz állt az első helyen, de ez a hidegháború végeztével fokozatosan megy ki a divatból. A maláj felettébb hasznosnak bizonyult a távol keleten, ahol az ezred évekig harcolt Bornaóban. A spanyol egyre inkább teret hódít a Kolumbiában folyó Medellín és Cali kokain lordjai ellen irányuló titkos tevékenység óta. És minden esetőségre készen ott a Francia mint hogy az alakulat emberei évekig harcoltak az ománi Kábusz szultán oldalán a déljemenből Zofár belsejébe beszivárgó kommunisták elleni háborúban, továbbá számtalan kiképzést tartottak széltében hosszában az Öböl mentén és Szaudorábiában, az SZSZ katonák többsége elfogadhatóan beszél arabul. Az eljövendő akciót firtató őrmester is közéjük tartozott, bár készséggel beismerte. A főnök egyszerűen verhetetlen. Én még embert így beszélni nem hallottam. Ráadásul arabnak is nézik. Mike Martin fölegyenesedett, dióbarna kezével végigszántott koromfekete haját. Ideje lefeküdnünk. Néhány percel múlt tíz óra. Reggel már pirkadat előtt fönn kell lenniük, hogy menetfelszerelésben lefussák szokásos 16 kilométerüket, mielőtt a napheve kibírhatatlanná válna. Az arab testőrök gyűlölték ezt a strapát, de a sejk ragaszkodott hozzá. Ha ezek a furcsa katonák Angliából azt állítják, hogy javukra válik, csak csinálják. Különben is busásan fizet, és a pénzért eredményt kíván. Martin őrnagy visszavonult a szállására, lefeküdt, és hamarosan mély álomba merült. Az őrmesternek igaza volt, tényleg arabnak lehetett nézni. Emberei gyakran megkérdezték tőle, vajon nem valamilyen mediterrán ősének köszönheti-e olajbarna bőrét, sötét szemét és koronfekete haját. Sohasem világosította fel őket, hogy másról van szó. A Martin fiúk anyai nagyapja brit teóültetvényes volt az indiai tarjilingban. Gyermekkorukból emlékeztek is a fényképére egy magas, piros szők szőkés bajuszú férfira, pipával a szájában, puskával a kezében, amint egy lelőtt tigris fölött pózol. Akár egy született száhib, a brit felhatóságú Indiában. Aztán 1928-ban Terence Grengör elképesztő dolgot művelt, beleszeretett egy indiai lányba, és elhatározta, hogy feleségű veszi. Hogy a lány kedves volt és gyönyörű, mit se számított. Ilyesmi egyszerűen nem járta. A te cég nem mondott föl neki, ez minden nyilvánvalóvá tett volna. Ehelyett belső számüzetésbe küldték, legalábbis így hívták, egy elhagyatott ültetvényre az Isten háta mögötti asszámba. Ha büntetésnek szánták, nem érték el a céljukat. Grengör és dönsült felesége, született Miss India Bose, megszerették az új helyet, a vad, vízmosások szabdalt a vidéket, ahol hemzsegtek a tigrisek és más vadállatok, a sötétzöld zöld beültetett lejtőket, a klímát, az embereket. Itt született meg Susan 1930-ban. Itt is nevelődött az angol-indiai lány indiai játszópajtásokkal. 1943-ban Indiát megcsapta a háború szele, a japánok burmány keresztül a határig nyomultak. Grengör túl idős volt már az önkétes szolgálathoz, mégis jelentkezett, és a Delhi-ben kapott alapkiképzést követően őrnagyi rangban az asszámi lövészgyalogsághoz helyezték. Az angol kadétok egyből őrnagyi rangot kaptak, senki sem várt el tőlük, hogy indiai tisztek parancsnoksága alatt harcoljanak. Az indiaiak legfejebb hadnagyi vagy századosi rangig vihették. 1945-ben az iravádi folyón való átkelés közben életét vesztette. Teste sohasem került vissza Indiába. Nyoma veszett a párás burmai őserdőkben azon tízezrek egyikeként, akik a háború után egyik legkönyörtelenebb közelharcának estek áldozatul. Özvegye a férje után kapott csekéke nyugdíjjal a nélt a hazájában. Két évvel később újra fellángoltak az ellentétek. India 1947-ben a szétesés küszöbén áll. Az angolok félben voltak. Ali Jinnah egy muzulmán, pakisztán megalakítását támogatta éjszakon, Nehru Pandit pedig egy többségében hindú indiát akar délen. Miközben a két vallás tömegeinek hullámai éjszak, illetve délfelé sodródtak, heves összecsapásokra került sor. Több mint egy millió haltak meg. Mrs. Granger, Lánya biztonságáért aggódva, Susan elhunyt édesapja öcséhez egy jól menő építészhez küldte Haslemerébe, az angliai szörrébe, hogy ott folytassa tanulmányait. Fél évvel később az anya a zavargások közepette, életét vesztette. A 17 éves Susan Grengör megérkezett Angliába, apai őseinek földjére, amelyet akkor pillantott meg először. Egy évet töltött egy Haslemer melletti lányiskolában majd két év ápolónői gyakorlat következett a Farnham General Hospitalben, és újabb egy év titkárnőként egy farnhami ügyvéd mellett. 21 éves korában az előírásoknak megfelelő legfiatalabb életkorban Stewardessnek jelentkezett a British Overseas Airways Corporation-nél. A többi lányal együtt a Boac iskolájába járt tanfolyamra az átalakított egykori Szentméri zárdába Hestonban, nem messze Londontól ápolónői képzettsége előnyt jelentett, amit csinos külseje és kedvessége csak növelt. 21 évesen gyönyörű volt, leomló gesztenyebarna hajzuhataggal, magyaróbarna szemekkel és európaira balló, szinte állandóan aranybarnán fénylő bőrre. A vizsga letétele után az egyes számú London-India útvonalra osztották be, ami a hindit folyékonyan beszélő lány esetében kézenfekvő volt. Akkoriban végtelenül hosszúnak tűnt a repülőút a négy motoros Argonauta fedélzetén. Az útirány London, Róma, Kairó, Basra, Bahrein, Karachi és Bombay volt. Innen tovább Delhi, Kalkutta, Kolombo, Rangum, Bangkok, s végül Szingapur, Hongkong és Tokió. Egyetlen egy lengészséggel persze nem lehetett végigcsinálni. A váltás helye a déliraki Basra városa volt, ahol a személyzet egy időre felszívódott, és helyüket újak vették át. Itt ismerkedett meg 1951-ben a Port Clubban egy pohár ital felett egy rendkívül félszeg fiatal könyvelővel, aki a brit tulajdonú és irányítású iraki olajtársaságnál dolgozott. Nigel Martin volt a neve, s meghívta őt vacsorára. Figyelmeztették, hogy óvakodjék a rámenős alakoktól, az utasok és a legénység között, az út megszakítások idején. De a fiatalember tudom viselkedett, és Susan elfogadta a meghívást. Amikor visszakísérte a lányt a sztüvárdeszek szálláshelyül kijelölt boac kirendeltségre, búcsúzásra nyújtotta a kezét. Susan meglepetésében önkéntelenül megszorította. Aznap este sokáig feküdt ébren a fullasztó hőségben, és azon töprengett, milyen érzés lehet megcsókolni Nigel Martint. Amikor legközelebb megállt baszrában, a férfit ismét ott találta. Az csak az esküvőjük után vallotta be, hogy Susan szépségétől elbűvölte, megtudakolta a Boltszki rendeltség vezetőjétől, Alex Rittől, mikor lesz ismét szolgálatban. Akkor augusztusban, 1951-ben teniszeztek, nagyokat úztak a portkláb medencében, kedvükre csavarogtak baszra nyűsgő bazárjaiban. Aztán a férfi javaslatára Susan ott hagyta állását a légitársaságnál, és elkísértődött Bagdadba, ahol voltaképp dolgozott. Hamarosan rájött, hogy ezen a helyen nagyszerűen érezné magát. Az élénkszínű köpenyek zsúfolt forgataga, az utcák látványai és szaga, a tigris partján sülő húsok illata, az ezernyi apró bolt, ahol különféle fűveket és fűszereket, aranyat és ékszereket lehetett kapni. Mindez erősen emlékeztette szülőföldjére, Indiára. És amikor a férfi megkérte a kezét, rögtön igen mondott. A Szent György székesegyházban esküdtek meg 1952-ben, a Haifa utcában levő anglikán templomban, és bár Szuzer részéről senki sem volt jelen, az olajtársaságtól és a nagykövetségről érkezők mindkét pacsort zsúfolásig megtöltötték. Jó élet volt akkoriban Bagdadban. Kényelmesen és gondtanul peregtek a napok, az ifjú második fejszál királyült a trónon, az országot Núri Száid irányította, és az élet minden területén angol befolyás érvényesült. Ez egyrészt az iraki olajtársaság erőteljes gazdasági hatásának volt tulajdonítható, másrészt a főként angol kiképzést kapott katonatiszteknek, de mindenek felett amatének, hogy az egész felsőbb réteget keményített fehér angol dadák szoktatták bilire, és az ilyesmi mindig maradandó hatást gyakorol az emberi lelkületre. Idővel Martiniknek két fiúk született, 1953-ban és 1955 ben Michael és Teri között ég és föld volt a különbség. Michaelben mis Miss Indira boksegényei öröklődtek, fekete hajú, sötét szemű, olajbarna bőrű kislegény volt, az ottani angol közösség szünet nélkül élcelődött, hogy inkább arabnak néz ki. A két évvel fiatalabb teri az apjár Alacsony volt és zömök, fehér bőrű és vöröses szőke hajú. Hajnali három órakor Martin őrnagyot egy tiszti szolga rázta fel a álmából. Üzenetet hoztam Sajiddi. Az üzenet rövid volt, ugyanakkor sürgőségi kódként blitz állt rajta, és az aláírás tanúsága szerint egyenesen a különleges erők igazgatójától jött. Nem vártak rá választ. A parancs úgy szólt, hogy az első géppel térjen vissza Londonba. Martin átadta a szolgálatot az SCS századosának, aki első alkalommal volt itt kiküldetésben, és a kiképzési feladatnál parancsnok helyettesként szolgált, majd civil ruhában a repülőtére sietett. A hajnalig 2 óra 55 perces londoni járatnak már rég fel kellett volna szállnia. Több mint 100 utas állt, vagy morgott a gép fedélzetén, mikor a légi kisasszony mosolyogva bejelentette, hogy a 90 perces késést okozó műszaki hibát hamarosan elhárítják. Amikor az újfent kinyíló ajtón át egy magányos, szikár férfi lépett az utastérbe, katona ingben, inkben, farmerben és pilóta jackiben, egyik vállán katonazsákkal, a még ébren levők egy része gyilkos pillantásokkal mérte végig. A jövővényt egy üres üléshez vezették az első osztályon, ahol kényelmesen elhelyezkedett, majd a felszállás előtt néhány percer ülését hátra döntve mély álomba zuhant. A mellette ülő üzletember, aki derekasan bevacsorázott, nagy mennyiségű tiltott frissítőt vett magához, majd két órát várokozott a reptéren, és újabb kettőt a gépen, benyelt egy újabb sávtablettát, és dühös tekintette méregette a mellette kényelmesen alvó alakot. Mocskos arab, mormolta, majd újabb sikertelen kísérletet tett az elalvásra. Két órával később már pirkadt az arab öböl felett, miközben a british airways sugárhajtású utasszállítója északnyugat irányba tartott, és aztán helyi idő szerint délelőtt tíz óra előtt leszállt Heathrow repülőterén. Mike Martin az első közt jutott túl a vánvizsgálaton, mint hogy a gépen nem volt csomagja. Senki nem várt rá, nem is számított senkire. Tudta, hova kell mennie. Fürgél leintett egy taxit. Washingtonban még nem hajnalodott, de a felkelő nap első halvány sugarai már rózsaszínűre festették Prince George megye távoli hegyeit, ahonnan a Petaxen folyó zúdul le, hogy aztán összefolyék a csizapékkel. A CIA főhadiszállását képező egyszerűen Langley néven emlegetett épületegyüttes egyik hatalmas, Hosszúkás szárnyának ötödik, és egyben legfelső emeletén még mindig égtek a lámpák. William Webster, a CIA főnöke Ujja hegyével megdörzsölte fáradt szemét, felállt, és a széles panoráma ablakhoz sétált. Az ezüstös kérgű nyírfák rengetege, amely ha dús lombkoronában díszelgett, mint most is, teljesen eltakarta előle a potomak vonalát, beleolvadt a sötöttségbe. Egy órán belül a napfénye életre kelti a levelek halványzöld színét. Vége egy újabb álmatlan éjszakának. Kuvait megszállása óta csupán szúnyókállásra futott az idejéből a buselnöktől, a Nemzetbiztonsági Tanácstól, a Külügyminisztériumtól és az ég tudja még ki mindenkitől érkező telefonhívások között. Néha az az érzése támad, hogy mindenkire, aki csak tudja a számát, egyszerre tölt rá a beszélhetnék. Hát a mögött hasonlóan kimerült állapotban Bill Stewart műveleti igazgatóhelyettes és Chip Barber a közel-keleti fejeült. Szóval ez minden? kérdezte ismét Webster, mintha a puszta kérdésfeltevés önmagában kielégítő választ eredményezhetne. De csalódnia kellett. Úgy állt a helyzet, hogy Bush elnök... A Nemzetbiztonsági Tanács és a külügy egyaránt zajosan követelt Bagdad központjából jövő, mélyreható, szupertitkos információkat lehetőleg Szaddám Hussein legközvetlenebb köreiből. Kuvaidban szándékozik-e maradni? Vagy megrettenve az ENSZ biztonsági tanácsa által kiadott határozatok fenyegetéseitől mégiscsak kivonul onnan? Meghátrál-e az olajembargo és a kereskedelmi blokkát következményei láttán? Mit forgat a fejében? Mit tervez? Az ördögbe is hol van egyáltalán? Mindenről a CIA semmit se tudott. Pedig létezett irodájuk Bagdadban. De a vezetőjét már hetekkel ezelőtt lekapcsolták. Az emberüket persze ismerte az az átkozott Ramáni, az iraki kémerhállítás főnöke, így kétség nem fért hozzá, hogy amivel hetek óta etették, a szart semmi. Legjobb ügynekei nyilvánvalóan Ramáninak dolgoznak, az ő fejé csupán ostobaságokkal tömik. Na persze, itt van az az irdatlan mennyiségű felvétel. A KH11-es és a KH12-es műholdak 5 percenként elhadnak Irak fölött, boldog-boldogtalant lefényképezve az országban. A szakértők egy nappal éve próbálják beazonosítani a felvételeken azt, ami esetleg mérges gázgyár, ami esetleg nukleáris létesítmény, vagy történetesen valóban az, aminek állítják, kerékpárszerelő műhely. Rendben, a Nemzeti Felderítő Iroda elemzői, ezért a részint a CIA-hoz, részint a légierőhöz tartozó testületé, a szakértőkkel válvetve, akik az ENPIC-től, a Nemzeti Fotóelemzési Központtól jöttek, apránként összeállítanak egy képet, amely előbb-utóbb elkészül. Ez itt egy fontos harcáláspont, ez egy földlevegő rakétaindító, amaz meg egy vadászrepülő támaszpont. Úgy van, mindez jól látszik a fényképeken. És egy szép napon talán mindegyiket szét fogják bombázni, hogy nyomuk sem marad. De mi más lehet még ott? Elrejtve, eldugva mélyen a föld alatt? Évekig nem figyeltek eléggé Irakra, tessék itt az eredmény. Háta mögött, a karosszékükbe roskadt férfiak már vér rókák a szakmában, a berlini falon még ki se a beton, már túl is voltak rajta. Sok évet lehúztak, mielőtt elektronikus szerkentjük vették át az információszerzés feladatát. Meg is mondták neki, hogy a Nemzeti Felderítő Iroda fényképezőgépei a Nemzetbiztonsági Ügynökség hallgatózó fülei, oda át Fort Meadben, tervekre nem tudnak fényderíteni, nem tudják kipuhatolni a szándékokat, képtelenek behatolni egy diktátor agyába. A felderítő iroda tehát ontotta a fényképeket, Fort Mead éles fülei kihallgatták és Magnóra vették az összes irakkal kapcsolatos telefonbeszélgetés vagy rádióüzenet minden egyes szavát, és mégsem tudtak meg semmit. Ugyanaz a kormányzat ugyanaz a kongresszus, amelyik az elektronikus berendezésektől elbűvölten dollármilliárdokat költött a fejlesztésükre, csak hogy felküldhesse az űrbe az emberi értelem által kitalált legbámulatosabb szerkezeteket, ugyan ők most dühösen verik az asztalt olyan információkat követelve, amelyeket ezektől a szerkentyűktől hiába várnak. A mögötte ülő férfiak azt is leszögezték, hogy az elint, vagyis az elektronikus felderítés csupán támasza és kiegészítője a humintnak, azaz az emberi felderítésnek, utóbbit azonban nem helyettesítheti. Naná, de ettől még a problémája nem oldódik meg. Ez pedig abban állt, hogy a fehérház olyan kérdéseket tett fel, amelyekre megbízható választ kizárólag egy hírforrás, egy tégla, egy ügynök, egy kém, egy áruló vagy hasonló adhat, aki az iraki hierarchiában igen magas tisztséget tölt be, Ilyenük pedig nincs. Érdeklődött a szentcseri house -nál? Igen, igazgató úr. Egy cipőbe járunk. Két nap múlva Tel Avivban utazom, szólalt meg Chip Barber. Találkozom Jákob Drorral. Rákérdezzek? William Webster bólintott. Jákob, Kobi drór tábornok, a mozad feje volt, valamennyi baráti ügynökség közül a legkevésbé segítőkés szervezeté. A CIA főnöke még mindig neheztelve gondolt, Jonathan Pollard esetére, akit a Mossad évekig Amerikán belül dolgoztatott az Egyesült Államok ellen. Szép kis barátság, Gyűlölt szívességet kérni a Mossadtól. Menj rá egy kicsit, Csip. Nem akarok továbbra is egy helyben topogni. Ha van valami kapcsolatuk Bagdadban, nekünk is kell. Szükségünk van az információira. Én meg addig jelentkezem a házban és állom Scowcroft tekintetét. Egy a megjegyzéssel a megbeszélés véget is ért. A négy férfi, aki augusztus 5-ének reggelén az SCS Londoni központjában várakozott, egész éjjel lesem sem hunyta a szemét. A különleges erők igazgatója, lavett tábornok szinte egész idő alatt telefonált, csupán hajnali 2 és 4 óra között engedélyezett magának egy kétórás szundítást a karosszékében. A harcoló katonákhoz hasonlóan ő is magas fokra fejlesztette azt a képességét, hogy amikor csak körülményei engedték, megragadja pár órás hunyás lehetőségét. Sosem lehet tudni, mennyi időbe telik, míg ismét alkalom nyílik az energiafeltöltés e-módjára. Pirkadatkor megmosdott, megborotválkozott és ismét készen állt arra, hogy teljes gőzzel belevesse magát egy újabb nap tendőibe. A british Ervész egyik magasrangú alkalmazottjához, londoni idő szerint évfélkor intézett telefonhívásának volt köszönhető, hogy az a gép Abu Zhabibban nem szállt fel. Amikor a brit gépezett gyorsan, a papírmunka kiiktatásával kíván lépni, egy kapcsolat a megfelelő helyen rendkívül hasznosnak bizonyulhat. A brit ervész alkalmazottja, akit ágyából ugrasztott ki a hívás, egy szóval sem kérdezte, miért kell 5000 kilométerrel arébb egy repülőgépet a földön tartania, míg egy bizonyos utas a fedélzetre nem száll. Ismerte levetet, mindketten tagjai voltak a különleges erő klubjának Herbert Crescentben, nagy vonalakban tudta, hol dolgozik, így szó nélkül megtette amit kértek tőle. A reggeli órákban a szolgálatban lévő őrmester a hifroi reptértől megtudta, hogy az Abu Zabi járat 90 perces késésének mintegy a harmadát behozta, érkezése 10 óra körül várható. Az őrnagy előreláthatólag 11 órakor ér a főhadiszállásra. Motorkerékpáros küldönc robogott ele egy bizonyos személyi dossziért a Browning laktanyába, ami az ejtőernyős ezred központja Aldershotban. Az ezred adjutása nem sokkal évfél után emelte ki az anyagot az irattárból. Ez a dosszié tartalmazta Mike Martin pályájának leírását az ejtőernyősöknél, attól a naptól kezdve, hogy a 18 éves diák jelentkezett náluk, átfogva az itt eltöltött 19 év hivatásos katonai szolgálatot, két hosszabb időszakot kivéve, amikor az SCS ezredhez vezényelték át. A 22. SCS ezred parancsnoka, a levethez hasonlóan szintén skót Bruce Craig ezredes egész éjjel vezetett Herefordból, magával hozva a két időszak hiányzó anyagát. Hajnaltájt lépett a szobába. Jó reggel JP, minek ez a felhajtás? Jól ismerték egymást. Lavet, akit mindig is JP-nek szólítottak, irányította azt az osztagot, amely tíz évvel korábban bravúrosan visszafoglalta az irányi nagykövetséget a terroristáktól, s Craig akkoriban alatta szolgált. Már jó ideje barátok voltak. A Szentcsöri el akar küldeni valakit Kuvaitba, mondta. Ezzel láthatólag mindent elmondott. Egyébként sem volt a szavak embere. Amilyeink közül? Martint? Az ezredes az asztalra dobta a magával hozott dossziét. A jelek szerint igen. Már visszarendeltem Abu Dzabiból, A rohadt életbe. És te beleegyezel ebbe? Mike Martin Craig egyik legjobb tisztje volt, ők is régóta ismerték egymást. Az ezredes ki nem állhatta, ha az embereit a Century House egyszerűen elhalásza az óra elől. Lavett megvonta a vállát. Nincs kizárva. Feltéve, hogy megfelel nekik. Ha egyszer a fejükbe vesznek valamit, képesek a legmagasabb szintig elmenni. Craig bosszúsan felmordult, majd átvette egy csésze erős fekete kávét a szolgálatos őrmestertől, akit Sid néven üdvözölt. Annak idején együtt harcoltak Zofárban. Ha politikáról volt szó, az ezredes ismerte a dörgést. Sokszor keltette a bátortalanság benyomását az sis de ha protekciót akart szerezni, bármilyen magasra eljutott. Craig és Lovett egyaránt jól ismerte Margaret thatcher őszintén csodálták, tudták róla, hogy churchy hasonlóan ő is előnyben részesíti az azonnali cselekvést. A Century House, ha nagyon akarja, valószínűleg most is eléri a célját. Az ezrednek együtt kell működnie, bár a közös feladat leple alatt a közvetlen irányítást úgyis a Szentcsöri tartja a kezében. A Szentcsöri két embere nem sokkal az ezredes után érkezett, és mindenkit kölcsönösen bemutattak a másiknak. Az idősebbiket Steve Lengnek hívták. A megbeszélésre elkísértőlt Simon Paxman, az iraki szekció főnöke is. Bevezették őket egy kényelmes szobába, kávét hoztak, és kezükbe adták a két életrajzi anyagot. Hamarosan mindkét férfi elmerült Mike Martin életének és pályafutásának tanulmányozásában, 18 éves korától a legutolsó időkig. Előző este Paxman 4 órát töltött a fiatalabb Martin társaságában, részletesen kikérdezve őt a családi háttérről, neveltetésükről Bagdadban és a helybőri középiskolában. 1971 nyarán, utolsó iskolai évében Martin levelet írt az ejtőernyős ezrednek, és még az év szeptemberében be is hívták felvételi beszélgetésre az Aldershati állomáshelyre. Aldershatt közelében terpeszkedett a jó öreg Dakota, ennek fedélzetéről ugrottak ki annak idején a brit ejtőernyősök, hogy megkíséreljék elfoglalni a hidat Arnhemnél. Martint az iskolában az ejtőernyősök mindent leellenőriztek, közepes tanulónak, de kitűnő sportolónak tartották. Ez tökéletesen megfelelt az ejtőernyősöknek. Felvették a fiút, és már abban a hónapban kezdetét vette a kiképzés az embert próbáló 22 hét, amely a ringben maradtak számára. 1972. áprilisában ért véget. A kiképzés négy hét fizikai betörésből fegyverkezelési alapismeretekből, alapvető tüzérségi ismeretekből és állóképességnövelő gyakorlatokból állt, majd újabb két hét következett az említetteken kívül elsősegényújtási ismeretek a híradózás és az NBC nukleáris bakteriológiai és kémiai hadviselés elleni óvintézkedések elsajátításával. A hetedik héten újabb és egyre keményebb erőléti gyakorlatokat végeztek, ám ez semmi nem volt a nyolcadik és kilencedik héthez képest erőltetett menet a Velszi Breckol hegyláncon át, ahol erős és edzett férfiak fagytak halára, vagy pusztultak el a kihűléstől, a kimerültségtől. A tizedik héten került sor a Kent megyei Hyde-ban a lőgyakorlatokra, ahol a tizenkilencedik életévét éppen tájt betöltő Martin kiemelkedő pontszámot érte. A tizenegyedik és a tizenkettedik úgynevezett vizsgahét volt, az áldásáthoz közeli nyílt terepen, fatörzseket cipelve kellett fölle rohanniuk a homokos dombokon, a télközépi esőben, sárban, dermesztő ónos szitálásban. Vizsgahét, motyogta elképettem Pexman, miközben lapozott egyet. Hát mi az ördög volt, amit előtte csináltak? A vizsgahetek után az ifjú emberek megkapták hőn áhított vörös barettyüket és ejtőernyős öltözéküket, mielőtt újabb három hetet töltöttek el a Brekol-hegységben védelmi gyakorlattal, őrjáratozással és éles lövészettel. Akkor tájt 1972. január végén, a Brekol-hegységben már zort idő uralkodott, erősen fagyott, és ők a szabad ég alatt háltak, ázva, fázva, tilos volt üzet rakni. A 16.-19. héten került sor az alapvető ejtőernyős kiképzésre a királyi légierő Abingdoni bázisán, ahol még néhányan kiestek, s nem csupán a gépből. S végezetül eljött a szányparádi, amikor az ejtőernyősök zubbanyára rákerült az ejtőernyős szárnyas jelvény. Bár a beszámolók nem tesznek róla említést, azon az éjjelent tetemesen megugrott a sörfogyasztás a régi 101-es klubban. Újabb két hét múlva, amelyet az utolsó akadálynak nevezett terepgyakorlatoknak, valamint a díszmenetgyakorlatok utolsó finomításaira szántak, a 22. héten eljött a végzősök parádéja, ahol a büszke szülők végre viszont láthatták pattanásos fiaikat, akiktől hat hónappal korábban váltak el. Bizalmas körökben Mike Martin már régóta potenciális tisztjelöltként tartották számon. 1972. májusában a fiatalember felvételt nyert a Szent Királyi Katonai Akadémia új egyéves katonai alapozó évfolyamára, amely felváltotta a régi típusú két éves képzésformát. Az átalakulás beszédes bizonyítékaként az 1973 tavaszán lezajlott végzősök parádéja a maga 490 tiszt jelöltjével a Szent valaha is tartott legnépesebb felvonulás volt. E tetemes számot az 51-es és 52-es régebbi évfolyamok maradék hallgatói, valamint az új egyéves évfolyam végzősei adták ki. Tisztelgésüket Sir Michael Carver tábornok, a későbbi Lord Carver tábornagy vezérkari főnök fogadta. Az újdonsült Martin Hadnagy egyenesen hyde került, ahol átvette egy előkészítő gyakorlatozást végző észak irányított szakasz vezetését, és 12 nyomorúságos hetet töltött ezen a poszton, többnyire egy Flexmill nevű megfigyelőponton kuporogva Ardoin ultrarepublikánus republikánus enklávéjában, Belfászban. Azon a nyáron Flexben egyébként nyugalom uralkodott, mert az 1972. januári emlékezetes véres vasárnap óta az ira nagy évben került a brit ejtőernyösöket, akár a leprásokat. Bár Martint a harmadik zászlóajhoz, közismertebb nevén hármas ejtőernyösökhöz osztották be, Belfastból mégis egyenesen az Elder Shatti bázisra tért vissza az újjont szakasz parancsnokaként, hogy ugyanazon a pokló hajtsa át őket, ami nemrég maga is keresztül ment. 1977 nyarán ismét csatlakozott a hármasokhoz, amely az előző év februárja óta a Rajna vidéki brit haderő részeként Osznabrückben állomásozott. Újabb keserves időszak következett. A hármasok a Quebec laktanyában egy sivár, lepusztult, egykori menekült, az ejtőernyősök, akkor éppen bokorugró szolgálatban leleztek, ami annyit jelent, hogy kilenc évből hármat, vagyis három turnusból egyet nem ejtőernyősként hanem gépkocsizó lövészként kell tölteniük. Az ejtőernyősök gyűlölik a bokorugró szolgálatot. Nagyot zuhant a morál, gyakran összetűzésbe keveredtek a gépkocsizókkal, Smartinak olyanokat kellett megbüntetnie, akikkel szíve nagyon is együttérzett. Egy évig bírta még, azután 1978. novemberében áthelyezését kérte a különleges légiszolgálathoz. Az SZS legénységének elég nagy hányada az ejtőernyösöktől jön, talán mert kiképzésük között sok a hasonlóság, bár az SCS állítása szerint az övék jóval keményebb. Martin papírjai az Ezredi rodára kerültek Herfordba, ahol felfigyeltek arab tudására, és 1978 nyarán behívták próbaidőre. Az SZS-nél fennel hangoztatják, hogy csak nagyon edzett embereket vesznek fel, akiket aztán kemény kiképzésnek vetnek alá. Martin sikeresen megállta a helyét az első 6-7-es próba kiképzésen, az ejtőernyősök és tengerész valamint a gépkocsizó lövészektől, a páncélosoktól, a tűzérségtől, sőt a műszakiaktól jött jelentkezők között. Ez az egyszerű kiképzés felettébb egyszerű elven alapult. Az első napon az oktató mosolyogva közölte mindannyiukkal. Ezen a kiképzésen nem akarjuk magukat próbára tenni és gatyába rázni. Próbára tesszük és kinyírjuk magukat. Meg is tették. A jelentkezőknek csak 10%-a jött túl az SES alapkiképzésén. Ez a későbbiekben jelentős időnyereség. Martin túljutott. Aztán további kiképzések következtek, akciógyakorlatok a belizi őserdőkben, majd újabb hónap Angliában, mi alatt a kínvallatás alatti tűrőképességüket fejlesztették. A itt annyit jelent, hogy meg kell próbálni jajszó nélkül kibírni, hogy számos, felettébb kellemetlen dolgot művelnek az emberre. Egyedüli reményt az a tudat adhat, hogy az ezrednek és az önkéntesnek egyaránt jogában áll bármikor bejelenteni javaslatát, illetve szándékát az egységéhez való visszatérésre. – Ezek őrültek! – jelentette ki Paxman lecsapva a dossziét, miközben újabb csésze kávét töltött magának. – Egytől egyik őrültek! Lenk felmordult. Éppen a másik dossziét tanulmányozta elmélyülten, ez Martinnak az arab világban szerzett tapasztalatait részletezte, és a szóban forgó tervez neki pontosan erre volt szüksége. Első alkalommal Martin három évet töltött el az SCS-nél századosi rangban és szakaszparancsnoki beosztásban. Az A századot választotta a szabad zuhanókat, A, B, C és G századok léteznek, ami kézenfekvő döntésnek bizonyult olyas valaki számára, aki korábban az ejtőernyős ezrednél mindig a nagy magasságú, szabadeséses bemutató csapattal, a vörös ördögökkel ugrott. És ha az ejtőernyősök nem tudtak mit kezdeni Martin arab tudásával, az SZSZ annál inkább ráharapott. 1979 és 1981 között kerek három évig az Ománi szultán fegyveres erői mellett szolgált Nyugatzofárban őrzővédelmet oktatott két öbölmenti emérségben, kiképzést tartott a Szaudi Nemzeti Gárdának Riádban, és Isza Seik magántestőrei tanította Bahreinben. E felsorolások után az SZS doszéban érdekes megjegyzések következtek. Martin felelevenítette erős gyermekkori kapcsolatát az arab kultúrával, az ezredben rajta kívül más tíz nem beszélte ilyen fokon a nyelvet, és szokásává vált, hogy hosszú, magányos sétákat tegyen a sivatagban, ha nyugodtan el akar töprengeni egy problémán, és mindeközben tudomás sem vett a hőségről és a legyekről. A feljegyzések tanúsága szerint az SZSZ-nél töltött három éves kitérő után 1981 telén visszatért az ejtörnyős alakulathoz, ahol legnagyobb örömére kiderült, hogy 1982. januárjában és februárjában történetesen ománban vesznek részt a kőláncsa műveletben. Erre az időszakra visszatért hát Jebel al-Aktárba, mielőtt márciusban ismét távozott volna. Ám áprilisban sürgősen visszahívták, Argentína elfoglalta a falkland szigeteket. Míg az első ejtőernyő zászlóhaj Nagy-Britanniában maradt, a kettesek és a hármasok elindultak az Atlanti-óceán déli része felé. A csapatszállítása Septiben átalakított Camberra óceánjárul utaztak, és San Carlos Fóternél szálltak partra. Mielatt a kettesek kiűzték az Argentínokat Goose Greenből, a támadás során elesett 8 Jones ezredes parancsnokot Posztumus Victoria keresztelt tüntették ki. A hármasok Kelet falklandon keresztül jégesőben és szélviharban törtek utak maguknak Port Stelly felé. A hármasok egy Estancia House nevű elhagyatott farmon ütöttek tanyát és felkészültek az utolsó rohamra Port Stelly ellen, amihez először is az erősen védett Mount Longdon magaslatot kellett bevenni. Ezen a június 11-ről 12-re viradó kísértetés éjszakán sebesült meg Mike Martin százados. Az argentin állások elleni éjszakai támadás csöndesen indult, de hirtelen zajossá vált, amikor Milne tizedes aknára lépett, amely elvitta a fél lábát. Az argentin gépuskák tüzet nyitottak, a felvillanó fények nappali világosságba borították a hegyoldat, és a hármasoknak csak két választásuk maradt, vagy fedezékbe hátrálnak, vagy egyenest a golyózáporba rohannak, és beveszik Longdont. Be is vették, 23 halott, és 40-valahány sebesült árán. Utóbbia között volt Mike Martin is, tenyerét a lábán égtelenkedő golyó ütötte sebre szorítva, fájdalmát ocsmány szitkozódások özönével enyhítve, szerencsére arab nyelven. Miután a nap nagy részét, fegyverét nyolcerezkető argentin hadifogóira szegezve és ájulással küzdködve a hegyoldalban töltötte, este felé elszállították az előretolt kötözőállomásra Ajax bay -be. Septiben ellátták, majd helikopterrel az Uganda kórházhajóra vitték. Itt történetesen egy argentin hadnagy mellett feküdt. A Montevideo-ba tartó hajóút során szoros barátságot kötöttek, és attól fogva sűrű leveleztek. Az Uruguay fővárosnál az Uganda kikötött, hogy partra tegye az argentin sebesülteket, Martin pedig már elég erős volt ahhoz, hogy többekkel együtt civil gépen térje haza Breeze nortonba. Ejtőernyős alakulatától három hét beteg szabadságra küldték a leurheidi headlikolba. Itt találkozott Suzennal az ápolónővel, aki rövid udvarlás után hamarosan feleségül vett. Meg lehet szuzent a dicsőség táprázta el, ám alaposan csalódnia kellett. Egy kellemes házban találtak otthonra, Káben mellett, ahonnan Martin kényelmesen bejárhatott Aldershotba, felesége pedig Leatherheadbe. De három év múltán, mielőtt gyakorlatilag csak négy és fél hónapig látta férjét, Susan válaszút elé állította Martint, vagy az ejternyősöket választod és azt a rohadt sivatagot, vagy engem. Martin átgondolta a dolgot, és a sivatagot választotta. Igen, Susan jól döntött. 1982. őszén Martin a vezérkari akadémián tanult az előrejutás, talán egy minisztériumi poszt előfeltételeként. Ugye 1983. februárjában megbukott a vizsgán. Szándékosan tette, jegyezte meg Pexman. Parancsnokának feljegyzése szerint, ha akarta volna, játszik könnyedséggel leteszi. Tudom, bólintott leng, olvastam. Ez az ember nem mindennapi. 1983 nyarán Martin Britt törstisztként az Ománi szultán szárazföldi hadsereg parancsnokságára helyezték Maszkádba, ahol újabb két évet töltött el, s bár megtartotta egytőernyős jelvényét, az északi határmenti ezret parancsnokaként szolgált. 1986 nyarán ománban őrnagyjá léptették elő. Azok a tisztek, akik az SZS kötelékében már egy turnust kitöltöttek, másodszor is visszatérhetnek, de csak ha hívják őket. 1987 elé Martin épp hogy visszatért Angliába, hogy elrendezze a vállását, mikor újfent megkeresték Herfordból. Századparancsnoki ranggal bukkant fel 1988. januárjában az Északi szárnál, Norvégiában, onnan Brunai szultánjának a szolgálatába, majd később hat hónapra az ezeret belbiztonsági csoportjához Herfordba került. 1990. júniusában egy kiképzóztag élén Abu Zabibba vezényelték. Kopogtattak. Szidőrmester dugta be a fejét az ajtónyíláson. A dandártábornok úr kérjönöket, fáradjanak az irodájába. Martinőr nagy perceken belül megérkezik. Amikor Martin belépett, Leng elégedetten nyugtázta a napparnitott arcot, a sötét hajat és szemeket, s jelentőségteljes pillantást vetett merre. Az első dolog rendben, kettő még kérdéses. Ezt a szerepet egyenesen rászapták. De vajon elvállalja -e és tényleg úgy beszéle arabul, ahogy állítják. JP az nagyhoz lépett, és keményen megszorította Martin kezét. Örülök, hogy látom, Mike. Köszönöm, uram. Martin kezet rázott Craig is. Engedje meg, hogy bemutassam ezt a két urat, folytatta a különleges erők igazgatója. Mr. Lang és Mr. Paxman mindketten a Szentcseritől. Azért vannak itt, mert szóval egy ajánlatot szeretnének tenni magának. Nos, uraim, önöké a szó. Vagy négy szem közkívánnak beszélni, Martinőr nagyja? Nem, szó sincs róla, ellenkezett hevesen A főnök reméli, hogy ha a találkozó eredményre vezet, akkor csak is közös akcióról lehet szó. Jó húzás, gondolta JP, belekeverni ebbe szörkolint. Ez is bizonyítja, mi mindenre nem képesek ezek a mocskok, ha valamit el akarnak érni. Az öt férfi helyet foglalt. Leng a szót. Vázolta a politikai helyzetet, a bizonytalanságot afelől, vajon Szaddám Hussein gyorsan, lassan, vagy egyáltalán nem vonul ki Kuwaitból, csak ha kiverik onnan. Politikai megfigyelők szerint Irak először teljesen kifosztja kuvaitot, majd továbbra is ott marad engedményeket követelve, amelyeket az esznek egyszerűen eszeágába se lesz megadni. Hónapokig tartó húzavonára kell felkészülni. Nagy-Britanniának égetően fontos tudnia, mi folyik Kuwaitban, nem érdeklik a rémhírek vagy szóbeszédek, a tömegtájékoztatás által felröppentett szenzációs sztorik, csak is a konkrét tények. Az országban rekedt brit állampolgárokról, a megszálló csapatokról beszélt, és arról, hogy amennyiben végül mégiscsak erőszakhoz kell folyamodni, milyen mértékben lenne képes egy kuvaiti ellenállási mozgalom lekötni Saddam egyébként a fronton bevetendő csapatait. Martin figyelmesen hallgatta, időnként bólintott, feltett néhány tártszerű kérdést, egyébként csöndben maradt. A két magasrangú tiszt egykedvűen bámult ki az ablakon. Leng nem sokkal délelőtt végzett a mondandójával. Erről van hát szó, őrnagy. Persze nem várok azonnali választ itt és most, de sürget az idő. Megengednék, hogy négy szemközt váltsunk néhány szót a kollégánkkal? kérdezte JP. Természetesen. Nézze, Simon és én most visszaballagunk az irodába. A telefonszámomat tudja. Ha esetleg még ma délután felhívna... Szidőrmester kikísérte a két civilt, majd le egészen az utcára, ahol megvárta, míg taxiba ülnek. Azután visszamászott tetőgerendák fette, álványzattal körülvet egy nyomasztó kalickájába. JP odament egy kis hűtőszekrényhez, és kivett három doboz sört. Mindhárban kinyitották, és jót húztak belőle. Nézze, Mike, most már mindent tud, hogy mit akarnak magától. Ha őrültségnek tartja, egy szavunk se lesz ellene. Így van, erősítette meg Crégy. Az ezredben senki sem fog ferde szemmel nézni magára, ha nemet mond. Ez az ő ötletük nem a miénk. De ha velük tart, vette vissza a szót J.P., ha, ahogy mondani szokták, kisétál az ajtón, akkor hozzájuk tartozik, míg csak vissza nem jön. Persze erről nekünk is tudnunk kell, a beleegyezésünk nélkül valószínűleg egy lépésre tehetnek, de a parancsot ők osztják. A felelősség is az övék. S ha mindennek vége, visszatér hozzánk, mintha csak szabadságon lett volna. Marti jól tudta, hogyan működik az ilyesmi. Hallott már másokról is, akik a Szentcsörinek dolgoztak. Az ember egyszerre megszűnik létezni az ezrednél, még csak vissza nem jön. Akkor majd mindenki azt mondja, örülök, hogy ismét találkozunk, de egy szóval semlíti, vagy kérdezi, hol voltál. Elvállalom, döntött el Marty. ezredes felállt. Ideje volt visszaindulni a Herfordba. Kezet nyújtott az őrnagynak. Sok sikert, Mike. Most jut eszembe, szólalt meg a dandártábornok, hogy meghívást kapott Martin. Nem messze egy étterembe. A Szentcseri rendezte el. Átnyújtott az őrnagynak egy cédulát, elbúcsúzott tőle. Mike Martin pedig lement a lépcsőkön ki az utcára. A cédulán az állt, hogy egy 400 méternyire lévő kis étteremben várják ebédre, és a vendéglátója egy bizonyos Mr. Wafik al kúri. Az MI5 és MI6 után a brit titkosszolgálat harmadik legfontosabb szárnya a Kormányzati Összekötő Parancsnokság, vagy GCHQ, amelynek fegyveres őrökkel körülvet kiterjedt épületegyütteset Cheltenham-Szerény városának határában Gloucestershire-ben található. A GCHQ az Amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség brit megfelelője, melyen egyébként szorosan együttműködik, az utóbbi készülékei a világ szinte minden rádióadását és telefonbeszélgetését le tudják hallgatni, ha éppen szükségük van rá. A GCHQ-val való együttműködése keretében az amerikai nemzetbiztonsági ügynökségnek több kirendeltsége is működik Angliában, eltekintve a világ számos pontján létező megfigyelő állomásaitól, és a GCHQ-nak is megvannak a maga külföldi hivatalai, közülük is a legnagyobb, a brit felhatóság alatt álló, Akrotiriban található Ciprus szigetén. Az Akrotiri bázis közel lévén a térséghez a közel-keletre összpontosít, de az összegyűjtött anyagot elemzés céljára Cseltenheimbe továbbítja. Az elemzők között több olyan szakértő található, akik bár arab származásúak, mégis a lehető legfethetetlenebb háttérrel rendelkeznek. Közéjük tartozott Mr. al is, aki már jó idejet letelepedett Angliában, megszerezte az állampolgárságot és angol nőtvett feleségül. A kellemes modorú, egykori jordániai diplomata jelenleg magas beosztású elemzőként dolgozott a GCHQ arab szekciójában, ahol számos, egyébként kiváló brit arabista kollégájával ellentétben rendelkezett a ma ritka képességgel, hogy burkolt jelentést olvasson ki az arab világ valamely vezető alakjának magnóra vett beszédéből. Ő volt az, aki a Szentcsöri megbízásából Mike Martíra várakozott az étteremben. A kedélyes légkörben elköltött ebéd két óra hosszat tartott, ez alatt csak a rabultásra társalogtak. Miután elbúcsúztak, Martin gyalog indult vissza az SCS épülete felé. Több órás eligazításra lesz szüksége, mielőtt útra kelhet Riádba, a Szentcsöri által addigra már elkészített, természetes a hamis névre kiállított és vízumokkal ellátott útlevéllel. Mielőtt Mr. Alcúri távozott volna az étteremből, az előtér nyilvános telefonján feltárcsázott egy számot. Minden rendben, Steve. A figura tökéletes. Még sohasem hallottam valakit ilyen jól beszélni. Ez nem a nyelvkönyvek arabja, A ti sokkal jobban áll. Az utcanyelve nyelve, színes káromkodások, a szleng és a beavatottság. Nem, akcentusnak semmi nyoma. Igen, tökéletesen megállja a helyét a közel bármelyik utcáján. Ugyan már, nem tesz semmi öreg cimbora. Örülök, hogy segíthettem. Fél órával később már az autójában ült, és az M4-es úton száguldott cseltelm irányába. Mielőtt az SZS parancsnokságra visszatért volna, Mike Martin is elintézett egy telefont. Egy Gower Street-i számot tárcsázott. Maga a hívót félvette fel a kajlót, mint hogy éppen az SOE-es tanári szobájában tartózkodott egy értekezésen dolgozva, az olyan ritka délutánok egyikén, amikor nem kellett órát tartania. – Hello, öcskös, én vagyok! A katonának szükségtelen lett volna bemutatkoznia. A bagdadi elemi iskolában közösen töltött idő óta fiatalabb testvérét mindig csak öcskösnek szólította. A vonal túlsó végén lévőnek elakadt a lélegzete. – Mike, honnan az ördögből hívsz? – Egy londoni telefonfülkéből. Azt hittem valahol az arab öböl környékén kóborolsz. – Ma reggel érkeztem, de este már indulnom kell vissza. – Hallgas ide, Mike, ne menj! Az egész az éhibám, tartalom kellett volna a számat. Az idősebb testvér öblös nevetése majd szétrobbantotta a vonalat. El nem tudtam képzelni, miért lettem hirtelen ilyen érdekes ezeknek a szarháziaknak. Szóval meghívtak ebédre, mi? Igen, de egészen másról beszélgettünk, csak véletlenül került szóba, és kiszaladt a számon. Nézd, senki sem kényszerít, mondd meg nekik, hogy tévedtem. Késő, már elvállaltam. Ó, Istenem! A középkori mezopotámiáról szóló vaskos tudományos könyvekkel telezsúfolt szobában a fiatalabb testvér közel állt a síráshoz. Vigyázz magadra, Mike! Imádkozni fogok, érted? Mike egy percig elgondolkodott. Igen, teriben mindig is ért valami vallásos érzület. Valóban imádkozni fog. Tedd azt, Töcskös, ha visszajövök, majd találkozunk. És letette a kagylót. Szobájának magányában a vörös hajú tudós, aki szinte istenítette katonatíz bátyját, arcát a tenyerébe temette. Amikor aznap este 845 óra 45 perckor a britis ervész Szaúdarábiai járata felszállt a Heathrowról, fedélzeté hamis névre szóló, vízumakkal ellátott útlevélel a zsebében ott ült Mike Martin is, hogy nem sokkal hajnal előtt találkozzék a Szentcsöri főrezidensével a riádi nagykövetségem.